Наш Кукуріченко одразу очував у цій розповіді провокацію. «Агітує, щоб ми ставали зрадниками батьківщини і втікали за кордон», – попередив нас. «Будьте пильні і не піддавайтеся на провокацію». І щоб остаточно викрити підступність Мішеля, став усікатися до нього, чому той не показує стокгольмських трущоб. «А що це таке?» – простодушно поцікавився Мішель. Тоді Півненко на автомобільному заводі «Вольво» став допитувати директора, чи випускається в заводських цехах «стінгазета». В шведській мові слова «стінгазета» не виявилося, і Мішелю довелося з поліглота перекваліфіковуватися на «миго глота», тобто пояснювати директорові на «мигах», чого від нього хоче ушнипливий радянський гість. Було багато сміху, і взагалі наша подорож була веселою завдяки цьому дурневі. Нас возили по всій Швеції, показували королівські замки і собори, пам'ятники королям і розбійникам. А в Упсельському соборі ми з Оксаною поклали пучечок квітів на могилу великого ботаніка Карла Лінея. А коли на півдні їхали з Мальме до Лунда і обабіть шосе зазеленіли бурякові плантації і зазолотилися лани пшениці – я спитав Мішеля, чи не могли б ми побувати на якій-небудь селянській фермі? «Не передбачено програмою», – закричав Кукуріченко. Але наш гід і перекладач за багато років перебування у вільному світі відвик від суворого дотримання програм і знав тільки одне – не платити зайвого. «Це нам нічого не коштуватиме», – заявив Мішель. «Можемо заїхати на годинку, вибирайте ферму до вподоби». Та хоч би ось цю, показав я на гарні будівлі під тополями, схожими на українські. Будівлі, щоправда, як для селянської ферми, були занадто розкішні. І Півненко негайно запротестував. Тільки не сюди ніяка то не ферма, то санаторій або ще щось. А ми подивимось, що воно таке заспокоїв його Мішель, і наш автобус уже котився неширокою асфальтовою дорогою до будівель під тополями. Зблизька переконалися ферма. Силосні вежі, корівник, свинарник, трактори на обійсті, інвентар. Те, що видалося Півненкові санаторіям, насправді було фермерським будинком. 12 кімнат, набитих дорогими меблями, коштовною порцеляною, бронзою. Картинами фермер пояснив, що вони з дружиною вкладають значну частину заробітків у свій дім, щоб бодай якоюсь мірою компенсувати тяжку, власне, рабську працю на землі. Їх було троє – фермер, дружина і 16-літній син. Помагали їм вести господарство два наймані робітники. Кожен мав окремий котедж, біля котеджа – машина, п'ятеро цих людей обробляли 400 гектарів землі, Вигодовували 200 корів і 400 свиней. Пропаганда, – процідив крізь зуби Півненко, – все це підлаштовано для довірливих туристів, а спитайте їх про врожаї. Господар поскаржився на ґрунти. Це не те, що у казковій Україні, про яку він багато чув. Доводиться багато витрачати на добрива. Вони самі готують компост, весь гній бродить. Обетонованому резервуарі і газ, який утворюється при цьому, йде на опалення приміщень і для кормокухні. Хімічні добрива доводиться купувати. Урожай. Облік тут вівся на Бушелі. Ми довго перераховували на центнери, у нас виходила якась фантастична цифра – 120 центнерів пшениці з гектара. На оцих суглинках по 120 центнерів – я ж казав, пропаганда, торжествував Півненко. Ми знову загинали пальці, рахували і перераховували. Фермер повів нас до зерносховища, показав кілька лантухів ще торішньої пшениці. Зерно мовби, таке, як і в нас. Але чому ж навіть нашим чорнозимам ще далеко до цих неймовірних урожаїв? Уже не кажучи про суглинки. Півненко ще спробував. Покукурікати мені над вухом, вік би не чути і не бачити цього гавкуна. А тим часом хтось невидимий турчав мені на вухо з другого боку на мотив трьох танкістів. У советських собственна гордость, наборжує всмотрім свисока. Оці сталінські псалми, вірші і віршики, пісні і пісеньки, які не зоставили в наших головах жодної вільної клітини. Додому ми поверталися так само, як їхали сюди. Морем до Хельсинки, далі коротеньким поїздом до Ленінграда, а вже до Москви поїздом, сказати б, повнометражним.